Життя складне й таке просте, крихке неначе наче скло. Як важко нам забути те, чого ще не було. Посеред літ, посеред зим, посеред сліз і слів, як важко розлучитись з тим, кого ще не зустрів. Стрімка дорога до мети, зірватись легко вниз. Та хто народжений повсти, Дивись, і скрізь проліз.